Sen, eh, vi kör på, och nu är det till kvart i sju, kvart i åtta va? Ja. Eh, jo, eh, Yushinko och han påvisar, vi talar väldigt snabbt, jag har varit inne på en del av det här. Eh, Yushinko blev drabbad av dioxin i dioxinförgiftmängelbarrörelsen, 2004. Eh, som påverkade hans presidenttid också. Eh, han hade han genomgick flera eh, behandlingar och var borta under långa perioder även efter det att han blev president och eh, hans hälso och tillstånd påverkade i hög grad hans tid som president. Och dessutom eh, så under hans period så var ju en intern maktkamp inom det så kallade orange läget där hans eh, premiärminister under två perioder, Julia Tillmoschenko och han inte drog jämt. Och, eh, det lamslog eh, det politiska reformarbetet, inte minst. Eh, Yushchenkos fixering också vid nationalitetsfrågor eh, skapade problem internt i den här perioden. Janukovic som efterträdde honom eh, vann presidentvalet 2010. Och, eh, där det innebar en återgång till ett au mer auktoritärt styre som sagt eh, så ändrades och, Tog, återtog den konstitutionen i dess ursprungliga form med starkare presidentmakt. En tilltagande korruption. Eh, och eh, hans politik kom mer och mer att gå i, i rysk riktning. Skärrkivavtalet var ju ett, ett sätt att förlänga Sardavsmarinens basavtal eh, mot eh, att få rabatt på gasen från Ryssland. Och eh, han sa då nej. Till det här associeringsavtalet med EU för att det som sen ledde till Girondan-revolutionen och där istället gå med i eh, ja, inte gå med i Tullunionen med, med Ryssland men, men ett ökat eh, samarbete med Ryssland. Eh, och Girondan-revolutionen då, eller som den heter på ukrainska då, var en reaktion just på Janukovics proryska politik. Det började som en ganska begränsad studentprotest som slogs ner brutalt av, av makten och då växte protesterna till att bli en stor folkrörelse. Där civilsamhället utgjorde den allra största kärnan så att säga, de engagerade människor och alla olika samhällssektorer och alla åldrar och så vidare. Ni känner säkert ni alla förtrogna tror jag med detta, jag tror inte vi behöver gå in i detalj hur den uppstod men avgörandet blev dödsskjutningarna i januari och februari 2014 som så att säga gjorde kompromisser med makten omöjliga. Det är väl den stora skillnaden naturligtvis jämfört med Orange revolutionen, då gällde det att få demokratiska rättvisa val, nu handlade det om att få bort presidenten eh, från makten och förändra landet i grunden. Man kom till ett eh, avtal mellan Jannekovic och oppositionen men Jannekovic fullföljde aldrig det utan lämnade landet för Ryssland. Då. Eh, så att det eh, man kan naturligtvis säga då att orange revolutionen innebar en statskupp, och å andra sidan så hade Jan Kovic då redan så att säga eh, hans autoritet eh, eh, och eh, legitimitet som president var kraftigt beskudet redan innan revolutionen egentligen, eftersom han ändrat konstitutionen och skapade en ny majoritet i radan på olaglig grund. Och sen lämnade han landet och åkte till Ryssland och utmanade Ryssland att gå in med trupper i Ukraina. Så det fanns väldigt lite av kvar. Och, och, och han skulle ha alltså genom ett dekret inom 48 timmar ha. Eh, end, alltså återtagit 24, 2004 års version av konstitutionen men det, det genomfördes inte så att det, det genomfördes efter att det hade stuckit. Eh. Efter det skedde då den olagliga använderingen av Krim. Den började egentligen redan innan revolutionens slut i Kiev från 20 februari. Eh, enligt medaljen där då så, som gavs till eh, de ryska soldaterna som deltog i den här annekteringen och stavningen av parlamentet i sin fråkbål. Eh, annekteringen var i ochsakligen en informationsoperation, mer än en militär operation även om den skedde under militära förtecken. Man hade ju från rysk sida Svarta havsmarinen på plats eh, och man utbildade Eh, lokala självförsvarsstyrkor som man kallade det för och de förstärktes av Luftlands sättningsförband och marininfanteri från Ryssland. Så att det centrala var inte att ta territoriet i sig utan att bryta ner motståndsviljan och eh, eh, att få Kiev att, så att säga, inse att annekteringen var ett faktum och att det inte fanns någon eh, meningslöst att, att göra något motstånd. Därför säkrade man en informationsinfrastruktur som tv, radio, mobiloperatörer, internet och sociala medier. Man jagade väg journalister som var mot Ryssland. Och eh, man skiktade, riktade ett budskap då att att, eh, att annekteringen i princip redan hade skett och att det som sagt var meningslöst att göra något motstånd. Och det Budskapet skickades både till till krigorna och till Kiev och Ukraina i andra delar av Ukraina och till omvärlden också. Sen genomförde Ryssland stora militärövningar längs gränsen till Ukraina med styrkor då som var, redan på den tiden var tillräckligt stora för att genomföra en, en, en, ett angrepp på Ukraina som helhet. Och sen genomfördes då en olaglig folkomröstning den 16 mars. Eh, som då vars resultat påvisade att eh, en stor majoritet av krimborna eh, eh, ville genomföra eh, annekteringen, som sen slutfördes redan den 18 mars. Så eh, sen vägen till kriget i Donbass, ja, parallellt med annekteringen av Krim så började det hända saker i östra Ukraina, och som vi också då traditionellt då, delar som av landet som var mer vänligt inställd till Ryssland. Man talar om den ryska våren, protester och man ockuperade administrativa byggnader i Donetsk och Luhansk till exempel. Ryska politiker framförde det här om Novoross, som syns på kartan där det har att vissa delar av Ukraina i verket hade skänkts bort, som Putin uttryckte det, till Ukraina från Ryssland. Det vi har sett accentueras ytterligare i och med invasionen det, det kommer ju upp redan här naturligtvis om Ukraina som en konstgjord och så vidare som, som Lenin hade upprättat. Det är uppenbart att Ryssland hade ett finger med i spelet redan från början och när specialtrupper och eh, ockuperade Sloviansk och Kramatorsk under Igor Girkin's ledning, eh, så var det ju förband som hade så att säga, rört sig in från rysk territorium. Eh, men i större omfattning så eh, kom den stora ryska interventionen i samband med slaget om Willowajsk i augusti 2014 som sedan ledde fram till Minsk protokollet. Jag ska se, jag har nog, ja, först bara lite om hur kriget i Donbass då, eh, skedde då under 2014 till 2022 för att Ukraina eh, man, eh, utlyste då en antiterroristoperation i april 2014 när, när eh, de här ryskstödda separatisterna då ockuperade eh, vissa städer med den här från ryska trupper. Och den eh, genomfördes under en lag som, med bekämpning av terrorism under ledning av säkerhetstjänsten SBU. Eh, trots att det fanns redan då alltså överväldigande bevis på Rysslands inblandning så eh, valde man den här etiketten eh, och eh, det var först mellan 18 och 22 som man på något sätt erkände det som redan var ett faktum att det här var en militär operation och man skapade en ny lag som heter lagen om de-okkupation och då kom den militära operationen undras och väpnade styrkornas förenade stats ansvar istället vilket ledde till bättre ledning och samordning av operationen och från den 24 februari förra året så har det alltså varit en storskalig invasion av Ryssland och då upphörde den här Joint Forces Operation som det heter och krigslagar infördes. Därför att den här GFO var ju koncentrerad till de här regionerna som eh, Ryssland hade eh, då med, som Ryssland då hade genomfört sin operation i medan eh, nu 24 februari så är ju hela landet utsatt för en aggression från Rysslands sida var redan Minsk-processen. Det finns hur mycket som helst att säga, men jag kan inte gå in på alla detaljer. men eh, Den första Minsk-avtalen kom i 2014. Eh, och, eh, sen kom det Minsk 2 2015 efter att eh, de ryska trupper återigen och hade direkt intervenerat eh, i samband med slaget om banzede Eh, avtalen hade ju aldrig egentligen förutsättning att säga, lösa konflikten. Och det har ju att göra med att det var avtalen kom, eh, eh, hade stora problem med att till exempel att de legitimerade Rysslands narrativ. Ryssland eh, ansåg sig vara en oberoende eh, medlare i den här konflikten fast fastnad själva verket så var ju Ryssland en del, en del eh, det var ju Ryssland som stod så att säga för aggressionen då eh, och eh, avtalen ignorerade också grundläggande demokratiska normer eh, man tillät separatisterna att hålla olagliga val eh, som skulle hållet stå enligt Ukrainsk valavstiftning men, men genomfördes eh, med eh, utan detta man inför, genomförde så kallade humanitära konvojer som var att betrakta som ryska interventioner i Ukraina. Man delade ut pass, ryska pass, eh, för in till invånarna på ockuperade områden. Och alla dessa åtgärder hanterades bara som eh, förändrade fakta på marken. Eh, och utan att Man tog inte hänsyn till dem i förhandlingarna. Eh, och avtalen belönade också Ryssland för dess militära aggression eh, och genomfördes ju när Ukraina var väldigt pressad på slagfältet. Det är ju ett sätt för Ryssland att sätta press på sin motpart i en konflikt är ju att öka, eh, öka handlingarna på slagfältet och pressa motståndarna. Och Frankrike och Tyskland var alldeles för svaga för att eh, eh, kunna påverka den här processen i en annan riktning. Minskavtalen lyckades inte lösa konflikten utan bidrog till, till det utökade kriget 2022. Man kan se det som det fanns hela tiden en konflikt så att, säga, att stoppa dödandet och samtidigt utan att för den skulle rasera den internationella rättsordningen. Eh, vi går tillbaka till den, den kronologiska beskrivningen av politiken. Poroshenko kom ju till makten 2014 då. Han vann ju det val som eh, genomfördes ett förtida val då, som skulle hållits i december 2014 som sen genomfördes i maj 2014 istället efter Germanan revolutionen. Och hans presidentskap präglades väldigt mycket av händelserna i Donbass den här antiterroristoperationen och sen den Joint Forces operationen. Reformerna gick framåt i betydligt fortare nu än de har gjort tidigare i Ukraina. I med undantag då eftersläpningar just vad gäller antikorruption och rättsreform. Som sen har tagit större krig efter Poroshenko. Under hans period alldeles i slutet genomfördes den här splittringen eller delningen av erkännande av den ortodoxa kyrkan i Ukraina som en friställd från den eh, från Moskva eller från eh, den ortodoxa kyrkan som eh, lider under Moskva patriarkatet. Eh, Armen, språket, tron, det var Poroshenkos slagord i presidentvalet 2019 som ju vann av Volodymyr Zelensky som ni vet. En, en, en politiker med en annan profil från Kriviri i Nypapetrovsk regionen Judisk och ursprungligen ryskspråkig sovjetisk bakgrund. Han satte som sin uppgift att skapa fred men hade ursprungligen en ganska naiv uppfattning om att han kunde samarbeta eller tala med Putin och att de skulle kunna, kunna komma överens men det eh, ganska snart så insåg han att det var, inte lönade sig och eh, eh, ja, reformerna som han genomförde ledde till en konflikt med konstitutionsdomstolen som ville olagliggöra eller o, o, om inte göra stora delar av antikorruptionsreformerna som hade genomförts. Då vill han upplösa konstruktionsdomstolen och det kan han inte göra så att det blir en konflikt där som sedan bidrades slutligen i samband med den fullskala invasionen. Ja, som ni vet alla, det här är elementära saker för er nu har han genomgått en metamorfos efter den fullskala invasionen. Han var egentligen en ganska misslyckad president fram till dess men sen har han lyckats på ett mycket bättre sätt och det har att göra med Ukrainas motståndskraft. Eh, alltså motståndskraft resiliens är resiliens i ett begrepp från psykologi eh, som handlar i en process att snabbt anpassa sig till svåra utmaningar och inom försvars- och eh, säkerhetspolitiken handlar det om att ställa om samhället snabbt både militärt och civilt för att kunna stå tillbaka. Och där har vi skett en remarkabel utveckling sedan 2014 eh, därför att reaktionerna på annekteringen av Krim och eh, Rysslands aggression i östra Ukraina var väldigt tafatta från Ukrainas sida. Man hade ju egentligen ingen militär förmåga alls och väldigt svag institutionell kapacitet, eh, nationsbyggandet var väldigt bräckligt och eh, man hade väldigt dåligt med stöd från omvärlden. Och I dessa fyra bemärkelser då, som jag ska gå igenom en efter en, så har det skett stora förbättringar. Landet idag är betydligt enat än 2014. Den, att presidenten, regeringen och parlamentet stannade i Kiev eh, innebar väldigt mycket för att öka motståndskraften och eh, befolkningen eh, såg att det, att det det fanns förutsättningar så att, säga, att göra motstånd. Man hade en framgångsrik decentraliseringsreform som gav eh, större befogenheter till lokala och regionala organ eh, lämnade mer av skatteintäkterna ute i regionerna vilket gjorde att man kunde förbättra servicen för medborgarna och det gav också en injektion till frivilligrörelser och lokala organisationer och det har varit framgångsrikt sedan invasionen, det lokala engagemanget Lokalvalen 2020 gav också en injektion på lokal och regional nivå till alla borgmästare, till exempel Ivan Fedorov som ni ser nere borgmästare i Melitopol och andra borgmästare valdes i samband med Lokalvalen 2020 och de har fungerat som väldigt framgångsrika företrädare även om några av dem har hamnat i exil då eftersom deras städer har ockuperats. Mm. Vitaly Kim är i Mikolaivåblast och han är ju utnämnd av presidenten men han, det skedde också vid den tiden och han har ju varit en väldigt framgångsrik företrädare också för för Mikolaiv regionen försvarsförmågan. Jag alltså när Ukraina angreps då ja först eh äh, men också äh, i Donbass så hade man som sagt ingen försvarsförmåga alls egentligen. Äh, den då var sa att det fanns 6 000 äh, stridsberedda äh, soldater av äh, närmare närmare 000 nominellt men man, det, man var ju beroende av här frivillig förband för att trycka tillbaka den ryska angreppet i Donbass till exempel. Men försvarsutgiften har ökat väldigt kraftigt sedan 2014 och de där siffrorna är nog i underkant i själva verket. Man genomförde införde nya specialoperationsstyrkor 2016 som har varit en separat bransch inom väpnande styrkorna, de har effektiva vapen och bra träning i grunden. NATO-samarbetet, reformerna av försvarsmakten inom ramen för NATO, att införa NATO-standards har accentuerats eller gjorde det alltså innan invasionen. Man har genomfört reformer av logistik och standardisering till exempel. C4 står för Command, Control, Coordination, Co Communication och träning av förband. Man tillämpar uppdragstaktik, det vill säga att man ger förtroende för eh, befäl på lägre nivåer att, givet ett spe speciellt uppdrag att eh, kunna utföra det utan att direkta order utifrån. Eh, det sovjetiska och alltjämt ryska systemet är ju väldigt hierarkiskt att befäl på lägre nivåer, vågar inte ta några beslut utan få klartekten utifrån vilket då var också ett problem när, när Ryssland annikterade Krim att det fanns eh, ingen, ingen som tog något ansvar egentligen från den ukrainska sidan. Man har genomfört den här territorialförsvarsstyrkor, alltså någon form av henvän heter Tera på ukrainska eh, och eh, Eh, de ska vara då 10 000 i fredstid men upp till 130 000 i krigstid och eh, det där man reform som eh, genomfördes egentligen i samband med årsskiftet 2021-2022 så att det var väldigt nytt när invasionen skedde. Eh, och man har infört nya koncept och strategier för motståndskraft som alla ligger inom ramen för NATOs dokument om motståndskraft. Så det skedde eh, eh, för Kleinas militära motståndskraft, det var ingen stund på att den var betydligt bättre 2022 än 2014, för det hade alltså genomförts väldigt målmedvetna reformer och till exempel också så utsåg då Zelensken befälhavare, han är ju själv överbefälhavare men han har en militärbefälhavare som heter general Valides Alorsni som ni ser på bilden där och det har också ökat Effektiviteten av de väpnade styrkorna. En liten utvikning vad det gäller cyberförmåga. Ukraina har ju kontinuerligt utsatts för cyberangrepp från Ryssland ända sedan 2014. Så att Rysslands militära militär aggression har skett samtidigt som Ukraina i jämna mellanrum har utsatts för stora cyberangrepp till exempel som Ryssland försökte sluta elförsörjningen i stora delar av Ukraina. Notpetya-angreppet 2017 var ett stort cyberangrepp. En av världens störst, mest destruktiva cyberattacker som orsakade skador för 10 miljarder amerikanska dollar. Och det allra största angreppet skedde då 2022 alldeles innan den storskaliga invasionen. Syftet från Rysslands sida var då att, att säga, slå ut den, ryska, den ukrainska lednings- och kommunikationsförmågan avsikten var att bidra alltså till en allmän kollaps av den ukrainska krigsmakten genom att sluta den högsta ledningens förmåga att leda sina styrkor och det lyckades nästan men ukrainska cyberförband och statsledningen bitog tidiga åtgärder som begränsade skadan. Man skickade till exempel data ut i exil, alltså uppe i molnet. I fredstid så har man velat behålla informationen inom datalagrings- centraler eh, i stora datorhallarna. men under krigstid så kan ju de här utsättas för fysningsmissilangrepp och så vidare. Och nu genomfördes en stor internationell också räddningsaktion där man skickade upp informationen i molnet istället. Eh, och eh, sen har man också eh, det här internationella samarbetet med dels med olika länder men olika eh, både internationella och nationella aktörer på cyberområdet har, har gjort att man har eh, också kunnat begränsa eh, Rysslands angrepp på cyberområdet. Och man har varit skicklig att, till exempel att isolera redan angripna system, för när man har med en, en skicklig eh, motståndare som den ryska Militära underrättstjänstens GRUs cyberförband, så får man räkna med att de förr eller senare lyckas ta sig eh, in och då kan man ändå försöka begränsa angreppet med olika segmenteringar av system till exempel så att skadan begränsas i omfattning när väl angreppet kommer in i systemet. Ukraina har varit skickliga med vad det gäller tekniska innovationer när det gäller motståndskraft. DIA är en framgångsriktig plattform, en mobilapplikation som gör att man kan Eh, alltså, och man kan ha eh, sina officiella dokument. Till exempel pass kan man ha i mobilen. Det behöver inte vara ett fysiskt dokument. Det finns också applikationer som, där man kan ange eh, i realtid eh, ge koordinatorer som man kan skicka till eh, de öppnade styrkorna om det, i samband med eh, ja, till exempel när det handlar om att eh, ryska angreppen eller sånt där. Och det finns ett stort samarbete mellan civil IT-kompetens och militären. Att man kan civila IT-kompetenser, inte minst på frivillig basis kan liksom tillhandahållas av militären. Och till exempel har man använt kommersiella drönare som har tänkts av frivillig rörelse till militären för att användas som spaningsdrönare. Den tredje förbättringen här jämfört med 2014 var alltså nationsbyggande. Ukraina var ju fram till relativt nyligen då ett tämligen polariserat land mellan öst och väst eller sydöst och nordväst kan man säga. Den polariseringen har avtagit, avtagit betydligt redan från 2004, Orange revolutionen, men i synnerhet efter 2014 och de andra revolutionen. Och idag skulle jag säga är det inga större skillnad mellan eh, de västra och östra delarna eh, vad det gäller användning av språk och nationell eh, identifiering och så vidare. Skillnaderna idag är ju mellan de delar som Ryssland ockuperar och eh, de delar som Ukraina kontrollerar. Så att civilsamhället idag är betydligt starkare än det varit någonsin en unik rörelse av frivilliga som som då hjälper de väpnade styrkorna i eh, att bekämpa invasionen. Och eh, det gäller hela landet. Tidigare var civilsamhället väldigt eh, ett fenomen som var koncentrerat i Kiev och Västra Ukraina. Men de senaste knappt 20 åren så har har den eh, växt i betydelse över hela landet. Man eh, har ju begränsat rysk media, ryska tv stationer stängdes ju ner redan 2016 tror jag. Ryska sociala medier blockerades och man har antagit nya lagar som stärkt franska språket, utbildning och så vidare på franska språket och den här om eh, man ska säga, ja, tog bort sovjetiska symboler i det offentliga samhället eh, har ju bidragit till att stärka också nordnadsgångsbyggandet. Så motståndskraften som vi ser i Ukraina idag är ett exempel på hur Ukraina har en neutralt annorlunda utveckling än Ryssland vad det gäller eh, alla samhällsfunktioner. så att säga eh, och att idag det är svårt att tala om ett postsovjetiskt system som omfattar båda. Vi kan väl som ett exempel då jämföra det jag talade om tidigare som alltså en splittring, man ser på presidentvalet 2004 högst upp så var det väldigt delat jämför då eller det är 94 94 som den sittande presidenten som stöddes då av regioner i i, i centrala och västra Ukraina bland land Kortsma Eh, som eh, hade en mer prorysk eh, politisk profil i samband med detta då, och dominerade i och han vann ju också valet i framförallt eh, östra och södra men även nordöstra nord, Ukraina eh, och eh, tio år sen, senare så ser vi hur de gula områdena har gjort, tagit över delar av de blå det var Yushchenko och Yanukovic då istället. Och sen presidentvalet 2014 och då ändra färgerna här, men de röda färgerna är då Poroshenko, de regioner som stödde Poroshenko. Och de grå områdena där, områden där valet inte kunde genomföras och sen Krim inte heller. Och sen har färgerna ändras ytterligare en gång. Så är det då valet 2019 då de gröna områdena alltså gick till Zelensky och de röda till Poroshenko. Valet 2014 genomfördes bara en valomgång eftersom Poroshenko fick mer än 50% av rösterna första av omgången mellan 2019. Så började det två valomgångar men i slutändan vann Zelensky med 70% Så att det på många sätt visar hur Ukraina har varit betydligt mer enat land politiskt sett än det har varit tidigare. Den fjärde faktorn då, som är en stor skillnad jämfört med 2014 är då att det internationella stödet har varit så mycket större och som sagt det finns en insikt att Ukraina också kämpar för Europa och den internationella säkerhetsordningen eh, vilket då har lett till ett stort eh, både humanitärt, militärt och politiskt stöd från eh, EU och USA men också andra länder. Eh, och, eh, Ukraina fick ju kandidatlandsstatus eh, i juni 2022 till EU. Och eh, så sent som igår, då så rekommenderade eh, Europeiska kommissionen att inleda medlemskapsförhandlingar. Eh, och eh, återuppbyggnad eh, är naturligtvis något som kommer ske inom ramen för EU-integrationsprocessen. Så, nu ja, har vi återstått fem minuter för frågor. Det här en fråga. Ja, det här minnskottalen. Ja. att de vända sig från väst som var involverade i det. ju själv? Man vet rysk tidigare sina Ja, för Tysklands del var ju man gjorde beroende av rysk gas. Och man hoppades väl vilket präglat det rysk-tyska relationerna ända fram till 2022. Att Ryssland skulle bli snäll om man, man på något sätt accepterade deras, att de behövde på något sätt särskilda, en form av intresse intressesfär eller det som, som man uttryckte det. Att Ryssland skulle bli lättare att hantera helt enkelt och att till slut så skulle då handel och eh, göra Ryssland till en normalstat. Så, eh, så att man bara, från tysk sida hade man bunnit upp sig väldigt hårt. Eh, både Schröder och Merkel och även tidigare så hade man ju upp sig väldigt hårt vid att, så att säga samarbete. Vandel, duschhandel heter det va? Att eh, det skulle göra Ryssland eh, eh, till en normalstat. För Frankrikes del så var det väl eh, Ja, en del fåfänga skulle jag säga att man, man ville vara, spela en betydelsefull roll. Liksom och, och, och också någon uppfattning om att Ryssland hade legitima stormaktsanspråk. För det anses ju Frankrike också ha. Att man accepterade att Ryssland också hade det på ett sätt, även på andra länders bekostnad. Det är en ganska förenklad beskrivning, men jag tror att det ligger en hel del i det. Ja, där uppe. Ja, jag har en fråga om två var för 2 Det jag med det om två Det är att när det kommer till just Tyskland och deras tror ryska politik-tidsnivåer, då kan det jag bara nämna också att historiskt sett har Socialdemokraterna Begreppet denna citering, tror jag inte, den, 16 mars, ja, 16 mars ja, det var datumet för då Men det, det står ju 16 mars, vi väljer antingen ja. nazism eller lyssna, det var, eh, det var ja Men ordet denna tror jag inte förekom så, men egentligen hade den här eh, narrativet att peka ut Uh, ukrainska uh, politiker som nazister det var något som Jushinpo grabbade av redan 2004 uh, så det fanns en, en tradition på det området och det har ju naturligtvis att göra med att uh, uh, alltså ukrainska nationalister samarbetade i i, i viss utsträckning i alla fall och, och ganska mycket med nazisterna under andra världskriget och den här, den här ukrainska rebelarmen Upa som jag nämnde alldeles i början de agerade ju i maskopi med med nazisterna i under, fall under perioder även om man också krigade både mot sovjetmakten sovjetarmén och nazisterna så att det fanns ett sådant arv så att säga och, men det är ju det att, att Ryssland har ju överdrivet den den typen så att säga av samröre. Men det här var väldigt effektivt naturligtvis, propagandemässigt. Att peka ut Kiev som nazister. Ja, Där var vi en fråga till. Vad är din bedömning av Du tänker på krigets utveckling eller? Ja, eh, eh, ju Man kan eh, vara orolig över eh, att stödet ska avta naturligtvis. Jag tror eh, eh, vad det gäller eh, ställningskriget på fronten och så vidare där eh, är det väldigt det är väldigt låst. Det, det är uppenbart att ingen har parterna så att säga har förmåga egentligen att att och genomföra eh, större militära operationer som påverkar eh, ställningskriget där utan, eh, och sen vad gäller stödet för Ukraina ja eh, det är någonting typ till 2024 nästa år och det amerikanska presidentvalet som är det stora orosmomentet, jag tror att eh, skulle det bli Trump eller någon republikansk kandidat så Eh, kan man vara ordentligt orolig för stödet till Ukraina och det skulle också kunna påverka flera europeiska länder som eh, skulle ja, kanske minska sitt stöd. Då. Det, det ser vi ser ju en tendens till det redan nu med Slovakien till exempel där, efter regeringsskiftet. Eh, eh, eh, alltså min bedömning likt med många andra så är ju att Ukraina bara är liksom ett första steg i ryskt imperie återtagande eh, och eh, skulle det vara så att Ryssland upplever en framgång. Det kanske inte innebär att de tar hela Ukraina men i alla fall eh, att eh, situationen blir så att västmakternas stöd för Ukraina tvingar fram någon form av förhandling på Rysslands villkor. Eh, vilket det är det, det det handlar om i själva verket. Det kommer aldrig bli någon förhandling där båda parterna så att säga är det en jämnbördighet att Ryssland kommer bara kräva att de får igenom sina, sina, sina punkter helt enkelt. Och då kan flera andra länder stå på tur och då kan det, bli en helt, det skulle ju naturligtvis bli en helt, ett helt annat krig som kan kunna uppfatta fler länder. Därför. Jag vill bara säga en sak om det här som det stod att Rysslands inblandning 2014 ja. Det var ganska så stort mm. Och en av de saker som jag minns det, det året, jag har familj där i ja. östra Ukraina mm. Jag minns att det var så många som var oprörda för att det var liksom de här protesterna på torg och överallt och, ja. och folk de bor i Harki och i de var så oprörda för att det skilde sig, de bara kom bara massa bussar ja, från Ryssland mm. ja. och liksom agiterade och liksom de framstod som ukrainare som, mm. som ville vara med i Ryssland. Trots att ja. folk var så oprörda, de bara, det var så stora. Ja. han berättade att ni är inte är härifrån för att de Nej. kan höra på språket. Politiska ja. turister talade man om. Ah, eh, att de kom ah, inbussade och det störning någon av operan i Kharkiv också, man trodde att det var en administrationsbyggnad. Ja, ah, va? det var ju mm. tydligt på ja. just det här att den här röda tråden som gick hela tiden, att de tyckte ju att östra Ukraina är mm. Ryssland mm. eftersom man, man är för det mesta russktalande, mm. men så, så länge man uttryckte att man inte var, ville vara med, då blev mm. man kallad för nazist. Det, liksom, ja. det har ju varit så ja. i evighetens ja. tid. Bra bra. Ja. Just det, jag vill ta en sak till, ja. och sen så bara angående tvångskap. För att det är ju inte Donetsk, de gick ju bara till folk och delade utrustning och tog deras mm. krännskapass med en mm. hot. Mm. Så alltså man kunde inte göra någonting. Ja. Och sen så sa man bara att de flesta gick ner. Och sen så var det är Jättemycket ja. orättvisa. Ja. Så. Det är ett tid att sluta. jag tackar så mycket för uppmärksamheten. uppfattas